Jadi orang berbuat syirik diharamkan baginya sorga, haram dan tempat tinggalnya neraka. Ini akibat dari perbuatan syirik. Karena itu, dakwah kita, nasakul kepada seluruh kaum muslimin, kalau kita sudah mengucapkan kalimat Allah, Allah ini jangan kita rusak, jangan kita batalkan dengan perbuatan syirik. Kita harus melaksanakan konsekuensi ini dengan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya dan kalimat ini mempunyai keutamaan yang besar. Makanya kita yakini dan kita camkan dan kita pelajari terus tentang tauhid agar kita betul-betul terjaga dengan kalimat ini dan kita bisa mengucapkannya ketika kita menjelang meninggal dunia. Kemudian kita masuk kepada bab yang kelima. Tentang syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini pembahasan ini panjang dari mulai halaman 211 sampai halaman 255. Saya akan simpulkan poin-poinnya dan saya akan jelaskan. Yaitu tentang syahadat kita, ashadu alla ilahaillallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah. Kita sekarang masuk kepada wa ashadu anna muhammad rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang apa hak Nabi Muhammad yang wajib dipenuhi oleh umatnya? Yang pertama, kita wajib mencintai Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Yang kedua, kita wajib mentaati dan meneladani beliau. Yang ketiga, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, kita menjauhi larangan-larangannya. Yang kelima, kita wajib berhukum dengannya. Oke, wajib berhukum kepadanya, kepada beliau. Yang keenam, kita wajib itibah. Yang ketujuh kita dianjurkan salawat kepada beliau Yang kedelapan Kita menghormati Istri-istri dan para sahabatnya Istri-istri beliau dan para sahabat beliau Yang kesembilan kita wajib menempatkan beliau pada tempatnya tidak boleh gulu. Tidak boleh berlebihan. Yang ke-10. Kita wajib membela sunnah-sunnahnya. Dan tidak boleh kita berbuat pida'ah. Ini 10 poin. Dari. Apa yang kita akan bahas ini. Dari syahadat. Wa syadu anna muhammad rasulullah. Jadi saya tambahkan dari kitab-kitab yang lain Ini ada 10 poin Dari apa yang terdapat dalam buku ini Dari halaman 211 Sampai halaman 255 Dan saya tambahkan dari beberapa kitab yang lain Yang pertama Tentang syahadat Muhammad Rasulullah Dan termasuk hak beliau Yaitu kita wajib mencintai Dan menghormati beliau Sebab tidak kita dikatakan beriman Seorang Muslim tidak dikatakan beriman sampai mereka mencintai Rasulullah lebih daripada cintanya kepada orang tua, kepada istri, kepada anak dan kepada seluruh manusia. Nabi bersabda: "Wala' di nafsib yadihi, la yu'min wahdukum hatta akunah habbi ilahi mewalidhi, wawalidhi, wana sejmain." demi yang diri Muhammad di tangan Allah tidak beriman seorang dari kamu sehingga aku lebih dia cintai daripada cinta dia kepada bapaknya, anaknya dan seluruh manusia hadis sahih dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya ada juga alafat yang lain wa dari anaknya dan bapaknya Ada itu sahih diriwetkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai dari sahabat Anas bin Malik jadi kita wajib mencintai Rasulullah lebih dari kecintaan kita kepada yang lain yang ada di muka bumi. Ini. Wajib mencintai beliau. Jadi kalau kita mengajak umat ini mengikuti sunnah karena kita cinta kepada Rasulullah dan ketika kita melarang orang berbuat bidah karena kita cinta kepada Rasulullah. Jadi kita ingat bahwa kita wajib mencintai Rasulullah. Dan alul Sunnah, Salafin mengajak umat untuk mencintai Rasulullah SAW yang sesuai dengan Sunnahnya. Kemudian yang kedua, kita wajib mentaati dan melarang beliau. Kita wajib taat dan ayat-ayat tentang taat puluhan ayat dalam Al-Quran. Wajib kita taat. Ayat yang Allah diharamkan al untuk orang beriman taat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri di dan taat kepada Rasulullah merupakan taat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "May rasul faqaad ataa Allah, wa tawalla fa ma arsalnaka Dan barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka dan Rasul bertetap kepada Allah. Dan kita juga wajib meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua hal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah Dan sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemu dengan Allah dan kepada hari akhirat dan dia banyak berdikir kepada Allah itu ayat tertabat dalam surah al-azab ayat 21 kemudian jadi menta mentaati Rasulullah mentaati Rasulullah ini hukumnya wajib hukumnya wajib dan mutlak taat kepada beliau mutlak kenapa? karena termasuk taat kepada Allah taat kepada Rasulullah Termasuk taat kepada Allah dan umat Islam akan dijamin masuk syurga apabila mereka taat kepada Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Nabi bersabda: "Kullu ummati yad kullu nul illa man abah qila wama yabah ya Rasulullah allah man ataani dhal al jannah wama asani fadz abah Nabi Salawat dan salam bersabda setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Orang yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Yang tidak taat berarti dia enggan masuk surga. Hadis sahih Bukhari. Jadi wajib taat kepada Rasulullah mutlak. Samina wa ata'na. Dan orang yang tidak taat kepada Rasulullah akibatnya fatal. Di zaman Nabi ada orang yang yang makan minum dengan tangan kiri kata Nabi, tangan kanan. Saya tidak bisa. Orang sekarang bilang kidal kebot, tidak bisa. Kalau gitu kamu tidak akan bisa mengangkat tanganmu. Tidak bisa kaku tangannya. Jadi akibatnya fatal bagi orang yang tidak taat meresul, akibatnya fatal. Begitu juga kejadian waktu perang Uhud. Kekalahan perang Uhud karena Pasukan rumah bagian pemana tidak taat kepada perintahnya Rasulullah untuk tetap di atas Bukit Uhud. Mereka turun sehingga kalah. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi untuk taat kepada Rasulullah ini wajib, mutlak. Tidak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah. Umat Islam diberikan kehinaan. Dikuasai kehinaan. Kenapa? Karena mereka tidak tidak taat kepada Rasulullah. وَجُعِلَ ذِلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَ فَأَمْرِي Bata Nabi dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyalahi perintahku. Kemudian, yang ketiga, yang ketiga, sebagai syahadat Muhammad Rasulullah ini konsekuensinya dan merupakan hak Nabi Muhammad, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kita wajib membenarkan apa yang beliau sampaikan. Selama riwayatnya sahih, kita wajib benarkan. Tidak boleh kita tolak dengan akal kita. Tidak boleh kita tolak dengan perasaan kita. Tidak boleh kita tolak dengan situasi dan kondisi. Tidak boleh kita tolak dengan yang lainnya. Wajib kita membenarkan apa yang beliau sampaikan. Karena apa yang beliau sampaikan adalah wahyu. Wama <mx> yang tiqwanil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wama yang tiqwanil hawa. Beliau tidak berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu Tidak lain dan menurunkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau kemudian yang keempat menjauhkan apa yang beliau larang menjauhkan apa yang beliau larang jadi apa yang larang Rasulullah itu kita tinggalkan apa saja dan larangan yang paling besar perhatikan, larangan yang paling besar ya, yang Rasulullah larang, umatnya syirik perintah yang paling besar tahu hiid, larangan yang paling besar adalah syirik, menyukutkan Allah Makanya kita ingatkan terus umat ini. Jangan sampai mereka jatuh dalam perbuatan syirik. Jadi apa yang dilarang itu? Dijauhkan. Dan Allah SWT berfirman dalam surah al hasyr Surah 59 ayat 7. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَتَقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِحَابُ Allah berfirman apa sahaja yang datang kepada kamu Rasul kamu ambil yang dilarang kamu tinggalkan bertakwalah kepada Allah dan Allah itu sangat keras siksaannya Allah sangat keras siksaannya makanya yang dilarang tinggalkan semua yang dilarang apakah itu syirik kemudian homer judi perzinahan durhaka berorang tua semua yang dilarang itu tinggalkan dan banyak sekali orang Rasulullah SAW yang harus kita jauhkan dan kita tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan. karena akibatnya fatal. Kemudian yang kelima, wajib berhukum kepadanya. Jadi apabila ada perselisihan, maka kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana yang beliau putuskan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. Yai, wahai orang-orang yang beriman, dan taat Allah dan taat Rasul, dan beratur dalam urusannya, jikalau ada perselisihan tentang sesuatu, maka berikanlah jawapan kepada Allah dan Rasul, jika akhir, maka itu adalah perkara yang Yang mana wajib itiba kepada Beliau, kita wajib untuk itiba, mengikuti Beliau. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Katakanlah seandainya kalian cinta kepada Allah ikuti aku. Misalnya, Allah akan cinta kepada kalian. Allah akan mengampuskan dosa-dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau umat Islam ini mengatakan cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Ikuti itibat. Kita wajib untuk itibat kepada Rasulullah. Nanti untuk itibat saya akan jelaskan lagi. Lebih panjang. Yang ketujuh. Yang ketujuh salawat. Dianjurkan kita untuk mengucapkan salawat kepada beliau. Sebab Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab. Surah 33, 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayuhaladinamanuassalualaihiwasallimutaslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada Rasulullah. Allah dan malaikatnya salawat. Wahai orang beriman, dalam kalian salawat kepada Beliau. Jadi salawat kepada Rasulullah ini diperintahkan oleh Allah. Diperintahkan juga. Allah Rasulullah S.A.W. Wa ala alihi wa Dan salawat ini Manfaatnya sangat besar Kita sekali salawat kepada beliau Allah akan salawat kepada kita 10 kali Man salla alayah wahidatan Sallallahu biha asyaran Barang siapa yang salawat kepada aku Satu kali Allah akan salawat kepadanya 10 kali Jadi salawat Allah kepada beliau itu artinya Allah memuji beliau di hadapan para malaikatnya. Inna Allah wa malaikat yu salluna nabi. Allah dan malaikatnya salawat kepada nabi. Salawat Allah kepada beliau. Artinya Allah memuji beliau di antara malaikatnya. Adapun salawat malaikat dan umatnya memohonkan ampun bagi beliau. Salallahu alaihi wasallam. sallam. Dan bisa lihat tentang di antara manfaat dan juga tempat-tempat salawat. Di halaman 253 mulai dari haraman 250 dan seterusnya. Jadi selawat ini dianjurkan. Tapi ingat selawat ini harus yang sesuai dengan sunnah Selawat yaitu Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamid Majid. Allahumma mabarak ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kamu mabarak ta'ala Ibrahim wa ala alibrahiminaka hamidun majid Ini salawat yang sesuai dengan sunnah Dan ini kita baca di waktu salat Dibaca ketika selesai azan, Kita baca ketika kita berdoa Dibaca ketika khutbah Dibaca ketika kunut Dibaca ketika khutbah jumat Khutbah raya, istisqa dan yang lainnya, ketika masuk masjid, keluar masjid yang lainnya banyak disebutkan oleh Imam Nukayim. Ada 40 tempat. Keutamanya pun banyak sekali. Tapi ingat, salawat ini harus sesuai dengan sunnah. Salawat ini harus sesuai dengan sunnah. Dalam Islam tidak ada yang namanya salawat badar tidak ada. Nabi tidak pernah mengajarkan salawat badar. Nabi tidak pernah mengajarkan salawat nariah. Salawat Al-Fatih Salawat Munjiyat Salawat segala macam banyak dibuat oleh Oleh manusia Yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan tidak dilakukan oleh para sahabatnya Salawat yang ringkas yang kita baca Yaitu Wassalatu Wassalamu Rasulullah Atau Allah Masalli Wasalli Mubarikan Nabi Muhammad SAW Atau salawat yang Kita baca dalam salat, salat Ibrahimiyah Allahumma Masalli Ala Muhammad Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim innaka Hamidum Majid Inada baram macam salawat yang anda bisa lihat dalam kitab Sifat Salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dengan baris lengkap membahas tentang masalah ini yaitu Al Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Jara'ul Afam fi Salat wa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 Paman Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi ash perbanyaklah kalian membaca salawat kepada aku pada hari dan malam Jumat. Badang siapa yang bersalawat kepada aku sekali, nih saya Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali. Hadis diriwetkan oleh Imam Mbayhaki dengan salat yang Hasan, dihasilkan oleh Syekh Al-Bani dalam istilah hadits as-Sahihah Juz yang ketiga. Jadi ini salawat kepada Rasulullah dianjurkan. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Termasuk juga kita dalam majlis seperti ini. Setiap disebut nama Nabi Muhammad SAW, anda ucapkan Assalamu ala Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammadin shallallahu ala salam. Sebab majlis yang tidak dibacakan salawat, maka selesainya seperti bangkai kedai. Kajifatih himar kepada Rasulullah Jadi majlis yang tidak dibacakan salawat kepada Nabi SAW Maka selesainya Seperti bangkai iklan daib tidak ada manfaatnya majlis itu Selanjutnya yang kedelapan Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah Atau hak-hak beliau Yang kedelapan Kita menghormati istri-istri beliau Dan para sahabatnya Jadi kalau kita Menghormati Nabi Muhammad SAW Maka kita juga menghormati istri-istri beliau tidak boleh kita celak tidak boleh kita hinakan begitu juga kita menghormati para sahabat jangan seperti orang-orang syiah rafidah seperti orang-orang khawarij dan yang lainnya yang mereka mencelak bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sedangkan Nabi bersabda la tasubbu ashabi falaau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudhadim wala nasifah rawahu al-bukhari wa muslim dari sahabat Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu nabi bersabda jangan kalian mencaci maki para sahabatku kalau seandainya kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas belum mencapai derajat sahabat meskipun mereka infak sebesar dua tapak tangan berupa makanan. Jadi sahabat infak berupa makanan satu tapak tangan atau dua tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas ini belum mencapai nilai derajatnya sahabat. Jadi sahabat infak dengan makanan sebesar tapak tangan atau dua tapak tangan kita infak ratusan ton emas ratusan ton emas itu belum mencapai itu ribuan ton emas belum mencapai derajatnya sahabat menunjukkan tentang tingginya derajat sahabat berdirinya sesaat mereka bersama nabi kata seorang sahabat lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun Nggak tidak boleh kita mencela, tidak boleh mencaci-maki sahabat tidak boleh hukumnya haram dan termasuk dosa besar kita wajib menghormati istri-istri nabi, ummahatul mukminin dan juga wajib menghormati para sahabat Rasulullah SAW Orang yang mencaci maki sahabat maka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Man sabba ashabi fa anhu wal malaikati wal nas ajmain. Barang siapa yang mencaci maki para sahabatku maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Kemudian ayuklah saudara-saudaraku fillah, azhabullah. Apa manfaatnya orang mencaci maki sahabat? Manfaatnya apa? Tidak ada manfaat sama sekali. Dan semakin rusak hatinya, semakin keras hatinya orang yang mencela sahabat, mencela nabi. Kenapa? Ini perbuatan dosa besar. Dan dosa punya pengaruh kepada hati. Semakin jauh, semakin sesat, semakin sesat orang mencaci maki sahabat Rasulullah SAW. Maknanya kita lihat orang-orang syiah itu tambah lama, tambah jauh, dan tambah hitam. Tambah jelek. Kenapa? Mencaci maki sahabat. Kenapa? Dosa punya pengaruh. Pengaruh pada apa? Kepada hati, kepada akal, kepada wajah, kepada badan, kepada keluarga, kepada seluruh manusia. Sebagai jenis sekarang oleh imam, imam kita punya da'u, da'u, da'u. Jadi tidak ada manfaatnya. Kewajiban kita apa? Kita tidak termasuk sahabat muhajirin. Kita tidak termasuk sahabat ansar. Dan kita tidak ikut dalam prosesian yang ada di antara mereka. Kewajiban kita apa? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, 9 ayat 9 dalam surah Al-Hasyr tentang muhajirin, 10 8 tentang muhajirin, ayat 9 tentang ansar, 10 kita wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwana lana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan dan orang-orang yang datang sudah mereka sesudah Muhammad Muhyassar mereka bagaimana mengucapkannya rabbana ighfir lana Wahai hirab kami kepada kami Wali ikhwan yang telah disabakunah beriman dan para sahabat kami yang lebih dahulu beriman, walatajal fi qulubina ghilla. Jangan kau jadikan dalam hati kami rasa dengki. rasa iri kepada orang beriman. Wahai kami semua yang kau lama pengasih dan penyayang. Jadi kita mendoakan dengan radhiyallahu anhum waradu an. Kemudian selanjutnya yang ke sembilan, kita wajib menempatkan beliau. Kita wajib menempatkan beliau. Tidak boleh kita gulu. Dilarang kita gulu. Sebab Nabi SAW bersabda. Iyakum wal gulu wa fid din. Fa innama ahlaka man kana qablakum al gulu wa fid din. Untuk melihat halaman 256 dan seterusnya. Jauhkan diri kalian dari sikap gulu. Berlebihan. Berlebi dalam agama. Karena sungguhnya. sikap bulu berlebih-lebihnya telah minasakan orang-orang sebelum kalian. Adik Sahir Ibn Ahmad. Nasai Ibn Maja dan Ibn Kuzayma. Dari sahabat Ibn Abbas. Tidak boleh bulu. Berlebih-lebihnya tidak boleh. Tidak boleh kita memuji. Menyanjung Nabi berlebih-lebihnya tidak boleh. Nabi bersabda. Lata turuni kama atratin Nasara ibn Maryam. Fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluh Rawahu bukhari Jangan kalian berlebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam Aku adalah hambanya katakanlah hamba Allah dan utusannya Hadis syaird Bukhari Tirmidzi dan Syama'il Muhammadiyah dan dari ini dan juga dari Imam Ahmad dari sahabat Umar bin Khattab jadi kita tidak boleh memuji menyanjung Nabi Jadi kita wajib menempatkan Nabi pada tempatnya Beliau sebagai hamba Allah dan tusannya. Sebagai hamba Nabi tidak boleh disembah Sebagai Rasul Nabi wajib ditaati Makanya disebutkan Abduhu Warasuluh Abduhu Untuk menghilangkan sikap Ifrat dan gulu Tidak boleh berlebihan Rasuluh itu menghilangkan sikap tafrit menyianyikan. Kita wajib menghormati Rasulullah dan mentaati beliau. Kemudian yang ke-10. Kita wajib membela sunnah Nabi Salaam. Tidak boleh kita berbuat bidah. Jadi kita wajib membela sunnah Nabi. Kita belajar tentang sunnah Nabi. Kita mengamalkan, kita mendakwakan. Kemudian tidak boleh berbuat bida'a. Tidak boleh berbuat bida'a. Yang mengatakan tidak boleh berbuat bida'a yang pertama kali siapa? Rasulullah. Yang melarang berbuat bida'a itu Rasulullah. Nabi bersabda setelah Nabi menyebutkan tentang akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. نبي برساب جاء من يأش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسقوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نبي برساب جاء برساب يأهدوك Sesudah wafatku akan melihat persisian yang banyak. Maka anda akan berpegang kepada sunnahku. Dan sunnah para khalifaku yang terpimpin dan lurus. Peganglah rat-rat. Dan gigitlah dengan geraham kalian. Dan jauhkan diri kalian. Dari perkara-perkara yang baru. Karena setiap yang baru lebih da'ah. Bida ah, setiap bidalah sesat. Yang mengatakan setiap yang baru lebih da'ah. Ah, Rasulullah dan setiap pilihan sesat, Rasulullah yang mengatakan demikian. Dan Nabi, hadisnya sahih, riwayat Abu Dha, Dirmidhi, Ahmad, dan yang lainnya, Hakim, dan yang lainnya, dengan sahaja yang sahih. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, yang tidak kami contohkan, maka tertolak. Amal itu tertolak. Terima oleh Rasulullah, eh, terima oleh Allah S.W.T. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Anshar radhiyallahu anha. Dalam hadis yang lain yang diterima oleh imam Muslim Nabi bersabda, "Mana amil amalan, layak alaih amrun fahuah radun. Barangsiapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka umat Islam tidak boleh berbuat bida, tidak boleh. Agama Islam ini sudah sempurna. Dan Nabi mengatakan bahawa setiap bida itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Yang berkata dan bersabda adalah Rasulullah SAW Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Setiap bidah sesat dan setiap kesan tempat yang neraka. Jadi umat Islam wajib menjauhkan semua perbuatan bidah. Jadi bidah itu sesuatu yang baru dalam agama. Yang Nabi tidak contohkan. Yang orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk ibadah. Orang melakukannya tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pahala. Tujuannya untuk mendapatkan ganjaran. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ash-Shatibi. Dalam kitab yang layak tesam. Yang dikatakan bidah itu... Al-Bida'atu Tariqatun Fid-dini Mukhtara'atun Tudahi syari'yata Yuqsadu bisuluki alihah al mubalaghah fit ta'abudilillahi subhanah Yang katakan Bid'ah itu yaitu Suatu cara Dalam agama Yang dia ada-adakan Yang tujuan pelaksananya Untuk berlebih-lebih dalam ibadah kepada Allah Dia melakukan Bid'ah itu tujuannya untuk menelipat nabi barokallah. Nabi nggak contohkan. Seperti apa bid'ah yang aku lakukah muslimin sekarang ini? Seperti maulid nabi mengadakan perayaan maulid nabi. Nabi nggak contohkan. Nabi tidak contohkan. Kalau kita sebagai umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti rasulullah. Yang nabi contohkan kita kerjakan. Yang nabi tidak contohkan jangan kita kerjakan. Kerana agama Islam sudah sempurna. Sempurna. Dan Nabi tidak pernah seumur hidupnya melakukan maulid. Sahabat tidak pernah melakukan maulid. Para tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan maulid. Imam yang empat, Hanafi Maliki Syafi'i, Bali rahimahumullah tidak pernah mengadakan maulid. Tidak pernah. Kalau seandainya itu baik, mesti Nabi sudah lakukan. Kalau seandainya itu mendapatkan ganjaran, Nabi sudah lakukan. Kalau satu mendekatkan diri kepada Allah, Nabi sudah lakukan, tapi Nabi tidak lakukan. Sebagaimana kata para ulama, "La'ukana khairan lasabaquna ilaihi." Kalau seandainya perbuatan itu baik, maka mereka lebih dahulu untuk melakukannya. Makanya kita tidak boleh enggak lakukan apa yang tidak lakukan Rasulullah dan sahabatnya. Maka dikatakan oleh seorang sahabat, "Kullu ibadatin" Lam yang ta'abbadha Rasulillah, para tetua Setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Karena agama sudah sempurna. Allah berfirman dalam surah Al Maidah ayat tiga: Al yu maqmatulakum dinakum watmanto alaikum niamati waradhi tulakumul Islamadina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmat ku atasmu. Dan aku riduh Islam menjadi agama bagimu. Jadi agama Islam ini sudah sempurna. Tidak boleh lagi orang menambah-nambah dalam agama ini. Tidak boleh. Sempurna agama ini. Anda perhatikan penjelasan Al-Habid Muqassir. Ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Surah 5 ayat 3. قالت beliau استطرا membacakan ayat, serta membawakan ayat al-yawma ahmatud lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. قالت beliau قال الحسن كثير هذه اكبر نعم الله تعالى على هذه الامه حيث اكمل الله تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم صلى الله عليه وسلم ولهذا جعله الله تعالى خاتم الانبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أكبر به فهو حق وصدق لا كذب ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي Falahama akhmat Allahumma dīna, thamt alaihimu nāmata, ulihāzahā. Qāla alīyūm akhmatulakum dīnakum, ayy farḍu antum li antusikum, fa inna dīna lādhi yahabbuhu Allāh wa rābiyahu, wabāsabhihi afdhal alrusul alkiram, wa anzalabihi ashraf alkitubī. Kata Labinu Kāsir ini merupakan nikmat Allah yang paling besar atas ummat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak membutuhkan kepada agama yang lain. Mereka tidak membutuhkan kepada nabi yang lain selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Allah utus beliau kepada manusia dan jin. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama Kecuali apa yang beliau syariatkan Perhatikan tidak ada agama Kecuali apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi tidak boleh kita mengadakan sesuatu yang baru agama Tidak boleh Syariat agama ini Apa yang diadakan oleh Rasulullah SAW Dan segala sesuatu yang beliau kabarkan Semuanya benar dan jujur Tidak ada kedustaan Dan tidak ada penyalahan janji Allah berfirman Telah sempurna kalimat rapmu dengan jujur dan adil Jujur dalam berita dan adil dalam perintah dan larangan. Karena itu Allah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Allah sempurnakan bagi mereka nehamat. Karena itu Allah berfirman pada hari ini, Aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nehamatku atasmu. Aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Mendalakan redho. Agama ini untuk kalian. Sesungguhnya agama inilah agama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah mengutus dengannya seutama utama Rasul yang mulia dan Allah telah turunkan dengannya semulia-mulia kitabnya itu Al-Quran. Ini sangat sempurna agama Islam. Maka kalau kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka kewajiban kita kita harus meyakini bahwa agama Islam sudah sempurna. Kita wajib melaksanakan sunnahnya, membela sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, mendawakan sunnah dan melarang umat tidak perbuatan bidah. Bidah ini bahaya yang sangat besar, karena bidah ini menentang Allah dan Rasulnya. Perbuatan bidah adalah tambahan yang baru dalam agama. Perbuatan bidah telah membuat perpecahan di tengah-tengah kaum Muslimin. Bid'ah merusak agama, merusak hati, merusak akal dan merumpakan darah. Dan bid'ah ini juga yang akan membawa kepada orangnya tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Swt. Nabi bersabda, Inna Allaha hajabat taubat yang kulis sahib bid'atin hatta yada bid'atul. Sesungguhnya Allah menutup pintu taubat. Dari orang-orang yang berbuat bid'ah ah, sampai mereka meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh al bani dalam kitabnya Sahih Jami' As-Sahih. Allah menutup pintu taubat. dari orang-orang yang berbuat bid'ah. Ah. Dan orang yang berbuat bid'ah ah, dia akan susah dan akan mendapatkan azab di kuburnya. Dan masih banyak lain. Masih banyak lagi yang lain dari perbuatan bid'ah ah. Karena itu kita mengkaji tentang ini, dasar ini wajib kita mengikuti Rasulullah SAW dan kita melaksanakan sunnahnya menjauhkan perbuatan bid'ah. Kemudian al-Khonafuddin rahimallahu yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada antum. Sebagai penutup dari kajian ini bahwa agama Islam ini ini dibangun di atas dua. Perhatikan, antum catat bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Dinul Islam mabniun ala aslai. Bahwa agama Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama. Ala na'budu illallah wahdaula syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa Prinsip yang pertama dari agama ini Allah najbudahillallah wahdahu la sharikalah tidak boleh kita beribadah illallah Allah najbudahillallah tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah saja tidak ada sekutu bagi Allah ini prinsip yang pertama prinsip yang kedua Allah najbudahillabi masyarafikitabih atau fi, fi sunnat rasulhi Muhammad sallallahu alaihi lah bil bid'ah, walah bil ahwa. Prinsip yang kedua, Allah Nak buat Allah di masyarakat kita. Tidak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya. Alfi sunatirasulhihi atau dalam sunnah rasulnya, saw. Muhammad saw la bil bidah wala ahwa tidak boleh kita mengikuti bidah ah dan tidak boleh kita mengikuti hawa nafsu. Ini perhatikan bahwa Islam dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama apa? Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, tidak sebut baginya. Sebagai konsekuensi apa? Ashadu alla ilaha ilallah yang kedua tidak boleh kita beribadah melainkan mener apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran dan apa yang disyariatkan dalam sunnah rasulnya Muhammad SAW tidak boleh kita berbuat bid'ah tidak boleh berbuat bid'ah dan tidak boleh mengikuti hawa nafsu Ini disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Sirat al mustaqim Kemudian juga dinukil oleh para ulama yang lainnya. Dan ini yang kedua sebagai konsekuensi dari washuadu an Nabi Muhammad Rasulullah. Prinsip yang pertama ini, ikhwan fi dina, bahwa kita tidak boleh beribadahkan hanya kepada Allah saja. Banyak ayat dalam Al-Quran, di antaranya wa budulloha, wa la tu shirikubihi. Jangan beribadahkan kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ayat yang lain, waqadarabbuka ala taburu illa iya. Wahabilwali dari sana. Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan dalakan berbuat baik kepada keluarga orang tua. Dalam ayat yang lain, Nabi saw disuruh untuk mengajak ahlul kitab, ahlul kitab untuk masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Imran ayat 64. Allah berfirman, ya wa bainakum, alla illallah, dunillah, fa fa "Katakanlah, 'Wahai al Kitab, marilah kepada kalimat yang sama antara kami dan Allah dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain katakanlah, 'Saksikanlah bahwa kami adalah satu kalimat yang sama terhadap kalian. Tidak boleh kita beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kita menyekutukan Allah. Tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Jadi tidak boleh menyekutukan dalam sesuatu apa, apa tidak boleh. Ini konsekuensi asyhadu alla Kemudian yang kedua, yaitu kita beribadah kepada Allah menurut apa yang beliau syariatkan. Tidak boleh dengan bid'ah. Tidak boleh. Kewajiban kita untuk ittiba sebab bidah itu yang dilakukan tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma minhu fa huwa raddul. Barang siapa sesuatu yang bertentangan agama kami, maka tertolak. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 3. Dalam surah Al-A'raf ayat 3, ittabi'u ma unzila ilaikum min ya rabbikum wa la tattabi'u min dunihi ya auliya' qalilan matadzakkarun. Janganlah kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dan raf kalian. jangan kalian mengikuti selain Allah sebagai wali. Sedikit kalian ingat. Dan juga ayat dalam surah. Surah Ali Imran ayat 31. Tentang wajibnya yang kita itibak. Dan kemudian juga kita konsekuensi dari syahadat. Asyadu an la Allah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib ikhlas dalam ibadah kepada Allah dan kita wajib untuk ittiba di dua syarat diterimanya ibadah kita. Sebagaimana penafsiran Fudail bin Iyadh ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Mulk ayat 2. Surah Al-Mulk surah 67 ayat 2, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak yang paling baik amalnya. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, akhlasu wa aswabu. Yang paling baik amalnya yaitu yang paling ikhlas. Yaitu dia mengerjakan semata-mata karena Allah. Kemudian yang paling baik amalnya yaitu yang paling benar. Yang paling benar maka muwafiqan li sunnati Rasulillah. Yaitu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini saja yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita tentang wajibnya kita memahami tentang syahadat ini. Ashadu Allah ilahaillallah wa shaduanna Muhammadar Rasulullah. Dan untuk pembatal pembatal syahadat tentunya butuh waktu. Karena pembahasan ini satu pembahasan yang panjang. Jadi saya tidak sempat membawakan tentang masalah ini Kerana panjang pembahasannya Tentang pembatal-pembatal syahadat Jadi sampai di sini dulu kajian kita Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Ada beberapa pertanyaan yang masuk Tidak semuanya yang bisa saya jawab yang bisa saya jawab, saya jawab yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tadi disebutkan bahawa pintu surga itu ada delapan, bukannya yang diketahui itu adalah tujuh. Yang bersabda bahwa pintu surga delapan Rasulullah. Jadi jangan ditolak dengan perkataan orang banyak. Nabi mengatakan barang siapa yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna muhammadan sesudah dia wudhu... maka Allah akan buka abwabul jannati tsamaniyah jelas nasnya riwayat muslim Allah akan bukakan padanya futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah Allah akan bukakan pintu surga yang delapan... Di Indonesia ini Kenapa ukuah islamia ini Terbengkalai Di sini disebutkan carut marut Karena gara-gara perbedaan pendapat Padahal mereka Mengucapkan dua kalimat syahadat Sholat dan yang lainnya haji Ya sebab yang paling pokok Mereka tidak memahami islam dengan benar Kewajiban kita untuk memahami islam dengan benar yaitu kewajiban kita memahami Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat pemahaman salah satu salah wajib jadi kita harus mengembalikan umat ini kepada pemahaman yang benar Benar. kita wajib mengembalikan umat ini kepada agama yang benar agama yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW Allah akan memberikan jaminan, izzah, kemuliaan apabila umat ini mengikuti jejak para sahabat jadi terjadinya perpecahan karena umat tidak kembali Nabi sudah sebutkan akan terjadi perpecahan tapi Nabi Nabi memberikan solusi yaitu berpegang pada Al-Quran dan sunnah ala pahmi salaf fa'alikum bisunnati wa sunnatil kulafai rasyidil mahdiin setelah Nabi menyebutkan akan terjadi perpecahan, perselistian Nabi memberikan jalan keluar solusi yang terbaik yaitu berpegang pada Al-Quran dan sunnah ala pahmi salaf Karena kalau seorang datang kepada orang pintar yang dia mengatakan bahwa dia haji atau kiai, ya selama dia dukun tidak boleh meskipun dikatakan kiai. Di Indonesia ini paling gampang. Ya, apa saja dikatakan kiai. Ya dukun dibilang kiai, kerbo dibilang kiai, atau yang lain dibilang kiai. Ya, tetap tidak boleh datang, kita orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia menyadakan dirinya mengetahui yang gaib, tidak boleh sebab orang mengetahui dirinya mengetahui yang gaib dia kafirkan oleh para ulama. bagaimana kita memahami kalimat syahadat yang baik ya ini yang kita bahas ini Allah mustahil nah ini yang kita baca dari kitab ini yang saya tulis untuk memahami tentang mana syahadat yang benar jadi bukan sekitar pengujapan layal Allah yang dilakukan oleh kaum muslimin tapi mereka masih tak berbuat syariat kalau mereka mengucapkan kalimat syahadat lailallah Muhammad Rasulullah, mereka haruslah menakutkan konsekuensinya. Tidak boleh mereka beribadah pada selain Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah dan yang lainnya. Jika orang mengucapkan kalimat lailahaillallah dikatakan haram darah dan hartanya, bagaimana dengan yang tidak mengucapkan kalimat tersebut? Ya orang yang tidak mengucapkan kalimat tersebut, ya orang-orang kafir, mereka halal darahnya dan hartanya. Tapi ingat, kalau mereka ini memerangi kaum muslimin, kafir harbi. Kalau mereka kafir mu'ahad, mereka kafir zimmi, mereka kafir mustaman, tidak boleh kita memerangi mereka. Jadi ingat, yang diperangi yang halal darah dan hartanya, yaitu kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Bapak yang tidak memerangi, tidak boleh kita perangi Bagaimana Allah sebutkan dalam surah al Mumtahanah Dan kita disuruh berbuat adil Bahkan Nabi mengancam bagi orang yang membunuh Kafir Mu'ahad Dia tidak akan mencium aroma surga Dalam hadis yang sahih Yang diriwetkan oleh Imam Bukhari Apa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan Ini kalau untuk doa Antum baca buku saya Doa dan Wirid Di situ saya sebutkan tentang syarat-syarat Dikabulkannya doa Kenapa saja yang membuat doa kita tidak dikabulkan? Di antaranya kita makan barang yang haram. Barang yang haram juga menghalangi tercegahnya seseorang dikabulkan doanya. Dan juga masih banyak yang lainnya. Itu nanti bisa antum lihat dalam buku doa dan wirid. Tapi ingat, seandainya pun kita belum dikabulkan doa kita, terus kita berdoa dan jangan kita putus asa. Dan jangan suudzon kepada Allah. Karena doa kita tetap mendapatkan ganjaran. Apabila kita ikhlas. Sesuai dengan sunnah. Tetap mendapatkan ganjaran. Kita akan dihindarkan dari berbagai macam malapetaka. Dan Allah akan simpan. Dari doa kita itu di sorga nantinya. Jadi kalau belum dikabulkan. Kita sabar. Kalau seorang mengucapkan kalimat lairah Allah apakah dia akan dimasukkan ke sorga meskipun dia pernah berbuat beda sabda Nabi menyebutkan seperti itu Nabi bersabda man kana akhiru kalamihila ilahil Allah da'khala jenna barang siapa yang, yang akhir Allah, dia akan masuk ke sorga tapi harus diingat seandainya dia berbuat dosa besar maksiat kita tergantung kepada Allah SWT kalau Allah kehendaki Allah akan siksa dia kemudian setelah itu dimasukkan ke sorga kalau Allah pendakil amunkan, karena dikatakan masuk sorga ada adanya dukul yang langsung masuk sorga ada dukul yang tidak langsung dengan dimasukkan ke neraka, begitu penjelasan para ulama jadi masuk sorga itu ada dua ada yang langsung dimasuk sorga ada yang dia dicuci dengan sebab perbuatan dosanya di neraka kemudian dimasukkan ke sorga Kalau orang kafir mengucapkan syahadat. Apakah diampun dosanya? Ya berarti dia Islam. Kalau orang kafir mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia bukan kafir lagi Islam. Kalau dia mengatakan saya. Mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya masuk Islam. Seperti Sebagaimana? Amr bin As. Tokoh Quraisy, Ketika Amr bin As. Akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Masuk Islam. Amr mau menjabat tangan Nabi. Ketika akan menjabat, ditarik oleh Amr. Kata Nabi apa? Malas ya Amr. Kenapa? Kau tarik tanganmu. Ya Rasulullah, aku akan berikan syarat. Syarat apa akan berikan? Syaratnya apa ya Amr? Syaratnya diampunkan semua dosa. Syaratnya diampunkan semua dosa. Karena ketika dia masih kafir, orang kafir, semua dilakukan. Dia makan riba, dia ya berzina, makan bangkai, minum khomers, segala macam dilakukan. Ketika kafir, saya ingin dihapuskan semua dosa saya. Apa kata Nabi? Ya Amar Amalim ta Anal Islam yahdimu makana qabluhu, wa anal Hijratah yahdimu makana qabluha, wa anal Haji yahdimu makana qabluhu. Rawuh muslim. Kata Nabi, saw. Ya Amar tidak akan kau ketahui bahwa Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah menghapuskan dosa sebelumnya. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu menghapuskan dosa sebelumnya. Dan haji menghapuskan dosa sebelumnya. Hadis ini Sahih dari muslim. Jadi orang yang mengucapkan dua kalimat syarat. Asyadu al an-laynallah wa asyadu an-namu rasulullah. Akan dihapuskan dosanya. Dan ini menunjukkan tentang indahnya Islam. Orang kafir yang masuk Islam. Dosanya semua dihapuskan. kebaikannya tetap. Kebaikannya akan dilipat gandakan. Kalau dia baik Islam ini. Ini adilnya Islam dan indahnya Islam. Bagaimana penjelasan tentang di mana Allah? Ya Allah di atas langit dan saras. Kita wajib menetapkan dan ayatnya banyak sekali dan termasuk ayat yang paling banyak yang menjelaskan sifat Allah dari seluruh ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang paling banyak menjelaskan tentang sifat ulu bahawa Allah berada di atas langit, di atas paling banyak tapi tetap saja yang paling banyak menentang tentang ini, manusia mengatakan Allah di mana-mana Allah berada di hati dan yang lainnya Allah tidak di atas alam, tidak dalam alam, tidak di luar alam, dan tidak di bawah. Tidak... Di mana? Kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasul menetapkan wajib dan tidak boleh kita samakan dengan makhluknya. Itu kewajiban kita. Laikah kita leishayun wa wasmiyal wasir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita wajib menetapkan ar rahman Allah asy Allah istiwa des arsh. Dan Nabi bertanya kepada budak, menyuruh Muawi bin Hakam. Ber... Asalami bertanya kepada budaknya. Aynallah di mana Allah di sana langit. Jadi wajib kita tetapkan Allah di atas langit. Kalau orang mengatakan Allah tidak membutuhkan tempat, betul Allah tidak butuh tempat. Tapi yang menetapkan Allah di atas langit, yang menetapkan Allah di atas langit siapa? Allah. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menetapkan apa yang Rasul tetapkan. Kita wajib menetapkan. Dan kita menafikan apa yang Allah nafikan dan kita menafikan apa yang Nabi nafikan. Ini akhlak seorang Muslim terhadap Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan akidah al-sunnah wa jamaah. Jadi Allah berada di atas seluruh langit. Berada di atas Arash. Apakah benar tindakan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab Memerangi kaum muslimin yang mengucapkan kalimat layar Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini. Karena mereka menyekutkan Allah. Dan mereka yang pertama kali memulai untuk menyerang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah seorang mujaddid Pada abad ke-12 Hijriah. Beliau mendawakan doa ahlu sunnah, mendawakan doa salat, menghidupkan sunnah Nabi, mengajak umat untuk taatkan Allah, menjauhkan syirik. Tapi orang-orang penyembah kubur, orang-orang ahlul bida, orang-orang kafir tidak senang kepada beliau, sehingga mereka menyerang. Kalau mereka menyerang, dibalas oleh Syeikh Muhammad untuk menyerang mereka. Dan penyerangan ini dibenarkan oleh syariat. Karena mereka telah melakukan perbuatan syirik yang merupakan pembatal Islam. Mereka sudah sampaikan hujah, diterangkan hujahnya, tapi mereka tidak mau terima. Diperangi. Dan ini dilakukan juga oleh Rasulullah ketika memerangi Banu Hanifah. Banu Hanifah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diperangi oleh Rasulullah. Begitu juga ketika Abu Bakar al-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat. Mereka mengucapkan kalimat apa? Ashadu as an la ilaha illallah wa ashadu as anna muhammad rasulullah. Ada contoh dari salat. Nabi memerangi banu hanifah. Dan mereka mengucapkan kalimat layalallah. Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat. Karena mereka mengucapkan la ilah Karena zakat merupakan hak la ilah Mereka tidak baik. Diperangirlah. Abu waqarah an. Begitu juga Ali bin Abi Thalib Talib. Memerangi khawarij. Khawarij mengucapkan kalimat. La ilaha Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan. Kalau seandainya dia ada. kelompok itu. Aku akan bunuh mereka. Seperti membunuhnya kaum ad. Nah, mereka mengucapkan syahadat. Dan mereka rajin ibadah. Tapi karena mereka melanggar ketentuan dari syariat ini begitu Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang yang mengatakan Ali sebagai Tuhan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. sebagai sahabat mengingkari karena tidak boleh dibakar, dibunuh jangan dibakar Jadi Ali beristirahat untuk membakar mereka mereka mengucapkan kalimat oleh Allah kenapa? mereka telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kalau seorang Nasrani dia sakit, kemudian keluarganya menjenguk dan mendawakan, kemudian mengucapkan syahadat, apakah dia masuk surga? Di dalam hadis Nabi kita ambil contoh saja, Nabi pernah menjenguk seorang Yahudi, Yahudi kafir, sama dengan Nasrani tadi yang dicontohkan. Kemudian. Orang ini disuruh Nabi masuk Islam. Jadi Nabi menjenguk tujuannya untuk apa? Untuk dakwah. Bukan menghibur. Bukan menghibur orang kafir. Tujuannya Nabi menjenguk untuk dakwah. Kemudian Nabi menyuruh masuk Islam. Dia melihat kepada bapaknya. Melihat bapaknya boleh apa tidak masuk Islam? Kata bapaknya. Ati abal qasim. Kamu tak ati abal qasim. Kemudian si anak ini mengucapkan. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahillazi anqazahu minan nar. Nabi mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, selamat, dari api neraka dimasukkan ke surga. Di dalam kitab Safinah disebutkan bahwa manakala la ilaha adalah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Maka benar, benar. Kalimat ini benar Sebenarnya sudah tidak perlu lagi fil wujud Sudah jelas selama'abudah dihaqil Allah Karena yang kita bahas fil wujud bukan fil Adam Yang kita bahas yang ada di muka bumi dan di langit Tidak ada yang disebar dengan benar kecuali hanya Allah Sekarang dukun-dukun ini banyak tersebar di mana-mana Termasuk juga ditayangkan di televisi Kemudian juga disiarkan di radio dan yang lainnya nah, Bagaimana tentang mengkafirkan ini Ya tetap kita menyampaikan hujah Dan ini kewajibannya para ulama Untuk menjelaskan Arti kewajiban para ulama Untuk menjelaskan Kita dalam masalah kafir mengkafirkan Ini hukum syari Dan haknya adalah hak Allah Yang kemudian Dilanjutkan oleh para ulama Jadi tidak gampang kita untuk mengkafirkan. Setelah ikhematul hujah Maka dia dikapirkan Kalau tukang-tukang sihir Yang sudah jelas sihir jelas sihir bahawa perbuatannya sihir dikafirkan oleh para ulama meskipun ada yang mengatakan lihat dulu sihirnya itu kalau dia minta bantuan badanjir dan yang lain dikafirkan kalau tidak, tidak dikafirkan ini dua pendapat ulama tentang masalah ini kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa sihir itu kafir bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu ziarah ke kuburan keramat wali habib dia tanyakan kepada dia bahwa yang seperti ini manfaat atau tidak? Bagaimana? Diajak dia berpikir bagaimana? Kuburan itu bisa mendatangkan manfaat bahaya. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS mengajak bapaknya dan kaumnya untuk berpikir. Bagaimana kamu menyembah patung? Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa melakukan bahaya. Kenapa kamu sembah? Diajak berpikir. Kemudian... Antem juga Bawakan kaset-kaset Atau buku-buku yang bermanfaat Supaya dia mau berubah Atau Antem ajak ke kajian-kajian Salaf supaya dia mau berubah Dan Antem doakan, jangan lupa doakan Supaya Allah memberikan hidayah kepadanya Mana yang akan ditegakkan dari kiamat Tentang yang tegakkan dari kiamat Yang pertanyaan pertama Yaitu tentang la ilahiyallahu kemudian tentang sholat. menurut Nas hadis, iaitu tentang solat tapi tetap tentang masalah Allah akan ditanya oleh Allah bagaimana kalian menyembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT bagaimana penjelasan Al-Imam Ibn Qayyim mengapa kita dilarang minta tawassul kepada Nabi SAW bukankah ada hadis ucapan salawat kepada aku dimana saja kalian berada karena salawat kalian akan sampai kepada aku betul Nasnya sahih Nabi menyeru kita untuk salawat. Wassalluhi semakuntum faina salatukum tablughuni. Salawat kalian dimanakah kalian berada? Karena salawat kalian akan sampai kepada aku. Tapi dari sini tidak ada keterangan untuk tawasul. Kita ambil contoh yang jelas di zaman sahabat ketika mereka mengalami kemarau yang panjang kesulitan. ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi. Ada. Tidak. ada Ketika terjadi kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar tidak tidak tawassul dengan kuburan nabi tidak. Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib. dulu pada zaman nabi ketika nabi masih hidup kami mohon kepada nabi agar nabi memohonkan kepada Allah agar turunkan hujan. Nabi mohon, dan turun hujan. Dan nabi sekarang sudah wafat. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa radhiyallahu anhu majma'in, sahabat yang berdoa kemudian turun hujan. Jadi enggak dibenarkan tawasul dengan orang yang yang sudah meninggal tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dan belum sampai kalimat syahadat kepada dia? Ya kembali kepada ayat, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan menghajab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul dan mereka nanti akan diuji nanti berhari kiamat. Bagaimana kita untuk bisa istiqamah dengan kalimat syahadat kita dan jauh dari perbuatan syirik? Yang pertama, kita mempelajari talabul ilmi. Antum ya, baca buku ini, syarat rukun Islam ini dan juga buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang masalah syahadat sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian, yang kedua, Antum yakini Yakin dengan seyakin-yakinnya Bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadakan hanya Allah Seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan hanya pada Allah Kemudian Yang ketiga Kita amalkan dalam kehidupan kita Kita amalkan Dengan ikhlas karena Allah dan Yang keempat kita berdoa Agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik Jauh dari perbuatan syirik Allahumma inna na'udu bika Min anu syirika bika syai'an na'alamuhu Wa nastaghfiruka lima la'na'alamuhu sen berdoa dan kita bergaul kepada orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah. Dan mohon kepada Allah agar kita istiqomah, minta kepada Allah agar kita istiqomah di atas di atas kalimat ini. Dan kalau kita tetap istiqomah, Allah akan kuatkan kita. Sebab Allah berjanji akan menguatkan. Jadi orang yang beriman, yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan kokokkan orang yang beriman. Dengan perkataan yang kokoh Dengan layak Allah ini Di dunia dan di akhirat nanti Saya pernah berbuat syirik Kerana saya belum tahu Dan sekarang saya sudah sadar Apakah dosa saya diampuni Ini mantap meminta ampun kepada Allah Terus mohon ampun kepada Allah Dan Allah akan mengampuni semua orang yang berbuat dosa besar apa saja, kalau dia minta ampun sebelum rohnya berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat diampuni dosanya. Allah mengampuni semua dosa. Adapun ayat Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, itu berkaitan nanti pada hari kiamat. Kalau seorang syirik, berbuat syirik sampai dia meninggal dan dia tidak bertobat, maka Allah tidak ngampuni nanti di hari kiamat. Adapun dosa yang lain, Masih mungkin Allah akan ampunkan. Kalau kita berdoa, Di kuburan, Tujuannya untuk mendoakan si mait, Apakah termasuk syirik? Tidak. Maksudnya ziarah kubur. Kalau ziarah kubur, Tujuan kita ziarah kubur yang pertama, Kita mengucapkan salam, Kepada penghuni kubur. Yang kedua, kita memohonkan ampun kepada mereka. Ampun kepada Allah agar mereka diampuni dosanya. Yang ketiga, tujuan kita agar kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat. Itu aja. Ziarah kubur tujuannya yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua, kita mendoakan mereka, Allah maghfirlahum warham wa'fu anhum. Yang ketiga, tujuannya supaya kita ingat kepada mati, ingat kepada akhirat dan melembutkan hati. Tidak boleh kita minta. Tidak boleh ziarah kubur tujuannya untuk baca Quran di sana. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada menghatamkan Quran di kuburan. Tidak ada. Tidak ada ibadah-ibadah yang lain di kuburan, di pemakaman Tidak ada. Apalagi sampai meminta. Ini perbuatan syirku nakbar. Kalau tujuannya ziarah seperti yang tadi saya sebutkan boleh. Mengucapkan salam. Kemudian mendoakan orang yang mati. Kemudian mengingat diri kita untuk... Akhirat, mengingatkan diri kita kepada akhirat Apakah termasuk syirik Kalau berobat kepada Kiai-kiai atau Habib Dengan minta doa mereka dengan air putih dan yang lainnya Perhatikan Setiap penyakit itu ada obatnya Dan kita diperintahkan untuk berobat Nabi bersabda Likul lidain dawaun Fatadawaw Wala tatadawaw Biharamin Setiap penyakit ada obatnya dan berobatlah kalian, tapi jangan kalian berobat dengan yang haram Bagaimana kita mendawai orang tua yang tidak solat? Karena dia mempunyai keyakinan wujud. Jelaskan bahwa orang Islam itu wajib solat. Jelaskan kepada dia, bahwa yang pertama dihisab dari keempat masalah solat dan masalah solat bukan masalah yang besar, bukan masalah kecil. Orang yang meninggalkan sholat Dosanya lebih besar Daripada dosa zina Lebih besar daripada dosa minum khamr, Lebih besar daripada dosa mencuri Lebih besar daripada dosa yang lainnya Sebab yang disebutkan oleh Syekhul Islam Dan juga oleh Imam Ibn Qayyim. Jadi dosa meninggalkan sholat Dosa besar, maka jelaskan kepada dia Bahkan sebagian ulama mengatakan kafir Jelaskan kepada dia Ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat sebab dalam dakwah itu pertama Bashir mungkin kabar gembira Orang Islam akan diberikan sorga Orang yang sholat akan dijamin sorga Dan yang lainnya Kemudian nazir ancaman Jelaskan ancaman bagi orang yang tidak tidak sholat Nabi keras sekali dalam masalah ini Orang yang tidak sholat itu Hukumannya Para ulama menjelaskan Dibunuh Ada yang mengatakan dipenjara ada Adem yang mengatakan dihukum ta'zir, dipecut sampai dia mau sholat jadi tidak ada ulama menganggap ringan masalah sholat ini, dia untuk jelaskan hukumannya itu dan juga untuk doakan agar orang tua untuk sadar bahawa keyakinan yang dia yakini juga termasuk keyakinan kufur keyakinan kufur Rukyah termasuk syirik Kalau Rukyah yang benar Dasarnya Quran Dasarnya hadis Nabi doa Tidak syirik, boleh Yang syirik itu Kalau dia baca mantra-mantra yang enggak bisa dipahami Itu termasuk syirik Tapi kalau Rukyah dengan Quran Dengan hadis Nabi, dengan doa yang datang Nabi Tidak termasuk syirik Kalau dia Rukyah juga kemudian minta kepada orang yang sudah mati Yang termasuk syirik Apakah zikirlah ilalallah yang dibaca setiap habis salat fardu seratus kali? Ada keutamanya. Sesudah salat fardu tidak ada bacaan lah ilalallah seratus kali. Yang ada baca subhanallah tiga beratiga kali. Alhamdulillah tiga beratiga kali. Allahu Akbar tiga beratiga kali. Ditutup dengan la ilaha ilallah wahdaw la syarika lah lahu almulku wa walau alhamdu wa huwa ala kulli sya'in qadir. Jadi genap seratus Itu akan diampunkan dosa kita meskipun sebanyak buih di lautan kata Nabi Yang ada kita baca di waktu pagi Seratus kali la wa la -mulku qadir, Yang termasuk zikir pagi Dan di waktu petang juga kita baca seratus kali Yang termasuk zikir petang Pagi dari mulai terbit fajar Setelah selesai sholat subuh sampai terbit matahari Petang dari mulai badasar sampai terbenam matahari Bagaimana dengan orang-orang awam Yang mereka mengikuti kiai mereka dalam berbuat syirik yang mereka tidak tahu Ya orang yang seperti ini makfu jahil, uzur, bijahal Yang dia harus Memohon ampun kepada Allah perbuatannya Karena dia ikut-ikutan tidak tahu Yang berarti ini bagi tokoh-tokohnya Ya kiai, ustaz, da'i, habib Yang dia mengajak orang Berbuat syirik yang sudah sampai hujah Kepada dia, sudah jelas Tidak boleh berbuat syirik sudah ditegakkan hujah dan dia masih berbuat syirik Maka ini bisa membatalkan keluar dari Islam Dan ini yang menjelaskan seperti ini adalah Para ulama Apakah syirik kecil dapat menghapuskan Amal kebaikan Iya amal yang dilakukan itu akan hapus Amal yang lakukannya itu akan hapus Dia sholat Dan dia melakukan perbuatan riak dalam solatnya, ya solat itu hapus pahalanya, solat itu saja. Kalau syirik akbar, bedanya syirik akbar. Kalau syirik akbar, syirik besar menghapuskan semua, dong. menghapuskan semua amal. Syirik akbar menghapuskan semua amal, tapi kalau syirik kecil menghapuskan amal itu saja. Bolehkah kita belajar di pesantren yang di situ diajarkan isim dan jimat Ya, enggak boleh. Kita belajar di pesantren yang mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salat. Itu. Tidak boleh kita belajar kepada orang-orang yang mengajarkan syirik, bid'ah. Tidak boleh kita belajar kepada mereka. Bagaimana kita mentalkinkan orang yang mau meninggal dunia? Ya, mentalkinkan dengan lain Allah. Kata Nabi, Lakinu la ilaha Ajarkan orang yang mau mati diantara kamu dengan lain Allah. Ajarkan orang yang mau mati yang dibaca oleh Allah saja, tidak yang lain ajarkan itu saja ada orang yang mengatakan bahwa mayit dalam kubur akan mendengar suara sandal yang mengantarnya berarti ini boleh berdoa kepada pengundi kubur ini syubhat yang sesat dan menyesatkan syubhat ini sesat dan menyesatkan betul, ada disebutkan bahwa mayit mendengar terompah sebatas itu saja yang mengantarkan tidak ada riwayat yang lain lagi. Ketika ada orang ziarah dia tahu. Ketika ada orang yang datang dia tahu. Tidak ada. Itu hanya sebatas ketika dia mengatakan ziarah kubur. Eh, ketika mengatakan mengantarkan main ke kubur kemudian ditinggalkan. Itu aja dalam riwayat yang ada cuma itu. Sebatas itu dalam masalah yang gaib kita meyakini. Tak boleh lebih daripada itu. Adapun kemudian mengatakan bahawa mereka mendengar orang yang berdoa. Antum tanyakan kepada mereka ini. Berdoa kepada Allah Itu lebih baik kepada, Apa berdoa kepada orang yang sudah mati Orang yang sudah mati Tidak memiliki apa-apa Seandainya dia masih hidup Dia tidak punya apa-apa Yang memiliki langit, bumi dan semuanya Allah Kenapa minta kepada orang yang lemah Minta kepada Allah Jadi ini perbuatan apa? Syirik Bahawa Allah mengatakan dalam Al-Quran Bahawa orang yang berdoa kepada selain Allah Dia adalah orang yang paling sesat di muka bumi dan dia syirik. Dan dia tidak akan mendengar. Orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah. Itu tidak akan mendengar. Dan Allah mengatakan. Walau sami'u mas lakum. Walau sami'u. Sandainya mereka mendengar. Mas lakum. Mereka tidak akan menjawab doa kamu. Wa yawmal qiyamati yakpurnan bisyirikukum. Wa la yunabbi'u kamitlu khabir. Ya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walau sami'u sadainya mereka mendengar, mustajabun lakum." Tidak bisa menjawab doa kalian. Dan di hari kiamat dia akan kufur kepada kalian, mengingkari kalian. Dan Allah yang mengabarkan demikian. Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur dan saya mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena yang hadir ribuan dan pertanyaan yang masuk ratusan, Tidak mungkin dijawab semuanya. Ya, saya mohon maaf dan cukup kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk tetap di atas sunnah Nabi dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah. Mudah-mudahan kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi dan kita diberikan husnul khatimah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita junkan hampir di sini subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha ila wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh